Cela dolaze znači, tematike određene mesele vezane za a, vre, vremena u kojima je zabranjeno klanjati namaz. Ne ima tu a, puno mesele. Prva je a, najbitnija to koja su to zabranjena vremena za klanjanje namaza. U kojim vremenima je zabranjeno klanjati namaza. Učenjacke govore to, o tom pitanju u nekim hadijskima je došlo da spomenju tri, nam, tri, tri vremena u kojima je zabranio klanjati namaz. a u je došlo gdje se navodi pet vremena, a u stvari jel, tih pet se svodi na ova tri spomenjučena kako je došlo u hadijskima. Prvo, prvo, prvo vrijeme u kojima je, kojima je zabranio klanjati namaz, odnosno u mlačku drugo, a to je što je došlo u dva hadisa krodosta, najviše hadisač koji spomeni dva dolar nabasa i jebusa idar hudera djela anhum, a to je da se, da je poslanik Salalahu Adin Sadana zabranio da se klanja nakon sabah namaza sve dok sunce ne izađe i ne podigne se za visinu jednog koplja. To je prvo, prvo zabranjeno vrijeme. Drugo zabranjeno vrijeme je e, da se e, klanja, u ovim istim hadismo što je doslova. Znači, nakon ikindije namaza, znači, kad se klanja ikindije namaza, nakon ikindije namaza, sve dok ne, ne zađe sunce. Treće je vrijeme, a to je kada je sunce u zenitu, na polovini neba, sve dok ne, nag, e, ne nagne prema prema zapad. I tom, to, to je to uh, treće vrijeme u kojem je zabranjeno odklanjati gdje su ona dva još da upotprvenim do pet a to je što došlo u određenim hadisma kaže zabranjeno klanjati namaz uh, poslije sabah namaza uh, dok sunce ne izađe to je jedno pa kaže kada sunce izađe do se ne podigne za vcinoj okopje to je drugo kaže uh, treće i četvrto kaže zabranjeno odklanjati poslije kindije namaza sve do sunce ne izađe pa onda kada zabranjeno odklanjati kada sunce zalazi To je kao tač četiri vremena, stvari on se svodi na, na, na dva. se spoji s ovo vrijeme nema tu, znači to su dva vremena kojima nema pauze između njih. Ovo postekanje je sabah namaza i dok se sunce ne podigne do visine koplja, znači to su dva spojena vremena, samo što su, u, od nekim adisma došlo da se da se računa odvojena. A ovo podne, jel, se ponavlja u istim adisma. Spomećemo te hadise, znači hadisa Abdullah ibn Abbas, radijallahu annuma, uh, u njemu došlo, kaže, uh, neha, uh, ne nebija, neha, ani salati bade, subhata, uh, tešre po šems, kaže, zabranio uh, poslanik, evre vijesnik, salallahu alaihi ve sellem, da se obavlja namaz nakon sabah namaz sve dok sunce ne izađe. U drugim vjerovatima došlo je do da se podigne kod muslima, da se ne podigne zavisno od uh, qaide rumh, znači zavisno od kople. Kaže wa bad al asr ta taghrib. Šems i nakon kaže ikindi e, je namaza sve dok sunce ne izači. Kod Abu Said al-Khudri takođe la salat, samo u drugim je u drugim varijacijama, znači, kaže da rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem namaza bade subh hatta tartaf yoshens. Nema namaza nakon nema namaza nakon sabah namaza nakon klanjanja, znači farza sabah namaza sve dok se tertefjašen sve dok se ne podigne sunce uudni rivadi došlo koliko ne se podigne zavisine do poplja takođe kaže nema namaza la salata badil asr hata ta grubušem nema kaže nema ne namaza nakon indi znači klanjanja namaza i indi namaza sve dok sunce ne zađi <clears throat> a ovo za u namaza, koji je planjani put da mazo gdje to je došla Hadis o općoj namira i taj na spominču taj hadis je navita posle uh, kaže felazu sa'atin kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam je nahana da inu nusalli fihinna au kaže tri vremenska razoblja Allahu poslanik sallallahu alayhi wasallam je zabranjivao da klanjamo u njima i kaže da u njima ukopavamo naše umrle ba za kavanju. Kaže hine tatlošems baziva ter teja. kada izažii, kada izađi, kada izađi uh, sunce, kaže bazi nači jasno i kaže je dok se ne podigni in ne jakooma kahimo va hire, hat jemilašem hatatamila šems kaže i dok kaimet za ir znači dok bude sunce u polovini neba na polovini neba kaže sve dok ne nagne prema, prema, prema zapadu wahin tatayfu shams lilghurubi hatta taqul kaže i kada sunce kaže tadayfu znači tamil znači, odnosno kada kada nagne kada počne da zalazi znači skoro je al'ta pa, pa, počelo da zalazi Kaže, dok ne zađe. To su te ta tri perioda kada je zabranjeno klanjati, kako je došlo u ovom rivajetu, ovo je rivajet kod muslima, i spomenuto je da je u tom vremenima zabranjeno ukopavati umrli. Prije nego što spomenimo, sad, sad znači, imamo te izuzetke. Ovo je zabrano klanjanje u ovim vremenima, to su vremena one su učenjaci, jel, imaju detalje, to je ono što ću mu govoriti znači, do kraja desa inšala, a to je znači, izuzetci od ove zabrane. Na, što, na koje se namaza ova odnos je ova zabrana i šta su izuzetci od te zabrana. Ovo je vrlo bitna je čisto, stalno se ponavlja, stalno ljudi pitaju. Prije toga se ono spomenu šta je ili da to ne je, šta je smisao i mudrost zabrane klanjanja u ovim vremenima. To je došlo pojašeno u hadisima, tako da ne moramo mi plavo razmišljati, razbijati lav. Došlo je to po u hadisima kod kod u rivajetu, kod kod Muslima, znači spominje to je tu ta vremena u hadisu Amra ibn Abese. Došlo je znači opet danas ponavljamo taj dio hadisa, duži hadis u kojem spomenuo u kojim vremenima zabranjeno planjati. Bitno je ovdje kada je, kada je rekao posaniks da je zabranjeno klanjati, uh, uh, klanjati namaz uh, posle sabah namaza svedo sunce uh, ovaj ne podigne se kaže fe inne hade pojasnio razlog tome kaže fe inne hatlhi inne hatlu baina qarni uh, shaytan jer kaže sunce kada izla, izlazi kada, uh, kada izlazi kaže uh, između dva roga šejtan Kaže, vahine din je, uh, juseđeru, uh, jesuđu, pardon, vahine din jesuđu do lehal kufar. kaže, kaže uh, čineje seždu suncu kafir. Ko su ti ko čineje seždu? oni je obožavao sunca. Uh, ja ne znam da li danas postoje. Postoje danas ljudi koji obožavaju sunce. Postoje. <tip> postoje. U znači postoje i postoje za vrijeme uh, uh, poslanika Salonahu, ali mislimo. <tip> E, onda nakon što pojasniju je vrijeme zabranjeno, e, zaklanjanje ovaj, u povodni, kada je sunce na polovini neba itd. E, pa je rekao, znači, zaklanjanje u kaže, zašto je zabranjeno kada je sunce na polovini neba, kaže, feinehu vina i rin tu seđeru džehennem, kaže, u to doba se šta, džehennem rasplavsa. Za, po, za podne nama, znači kada je sunce na polovini neba, a za zalazak sunca, kaže, znači pojašnjenje znači, u hadisu, zašto tada se neklanja klanja, fa inneha ta vrubo be inakvarne šeitane, znači isti, isti razov, kaže jer sunce zalazi između dva roga šeitana. Kaže, vah innej den jesu doleha kofar, i tada kaže kafiri, čini se što suncu. E ovdje, sad, ovaj, kada bi neko rekao ovaj, ovaj Imaju racionalisti koji kažu ovaj hadiska nijem ikak u ovo ovaj, je laška, kako će sunce otići, da zalazi izbješ dva roga šetana, to ide, znate kad ide, ide ako je zemlja ravna, tako, ako je zemlja ravna, pa sunce zađe i ono prođe noć i ona ponovo izađe tamo i opet, da zađem iz dva roga, izađem iz dva roga, to ide, ako je zemlja ravna, međutim, ako nije ravna nego krugla, Ako krugla to onda dođeva ovde ove šarije Maturidije i povijedila su rast. Kaže da njemlja kruga vazda, vazda sunce zalazi negde. Čitavo vrijeme za njemskog klubu sunce negde zalazi. I vazda negde izlazi. Naći cijelo vrijeme sunce znači između 2h 00 i tako? Je li tako ili nije tako? E eh, i ona ona on tebe umati igra je šahmat. Matirate u paketi. A nije tako. A pitajte ovo, kad budu desovizati, ide pita. Ka, ka pita Kako se odgovarano ovo pitanje? <laughs> e, izuzetci. Izuzetci iz ove zabrani. E, prvi izuzetak učenjaci navode, a to je kada je sunce na polovini neba, e, u petak na dan džume. E, učenjaci po toj pitanju izlazuju, da li je dozvoljno tada klanjati čega? Ono na fil. Kojeg na filu? Onu koju mi neklanja. A to je ono što došlo u hadisu e, kod Buharije, duži hadis kada čovjek krene na džumu i tako dalje. Uh pa kaže e, okupa se, odi na džumu i tako dalje, sredi se, uredi se, namiriše se. Uh e, uđe ranije, dođe ranije da klanja džumu, ne razvoji dvojicu ljudi, ne razvaja ono da im ramena razvoja, da on ulazi, pruđe, bliže i mamu, da bude, tako ako ne urad, kaže, fume ju sali ma kuti belago, zatim klanja ono što je njemu propisano, ili zapisano, što je propisano, zapisano. Šta klanja? Na filu, opštu na filu. Znači, pored toga što je Musteha klanjati, kad dođemo od planja džumu, namaz, klanja dva rekata,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 Uh, e sad, posljed se ovdje pitan, na, kod nas mesela, mesela ovo, znači, pitan, da li je dozvoljno da, da ti znaš sada će, sad će biti znači, sunce na polovine neba, ono kad nastupi povodnje namaz, da ti tada klanjaš tu na filo, o rič, da li je dozvoljno klanjati. Prvi stav učenjaka, mm. ili čovjek tada da dođe, pa se dođe da klanja, na dva rekata da klanja, i potrebno se baš kada je polovine, jer trebaš sad sačkati ili ne trebaš sačkati, o tome govorim. Prvi učenjaka je da je Muztehab, da je Muztehab u to vrime klanio, znači da tu je zeta kodove zavredu, da nima nikak smitek, ne samo najsmitek klanio, nego je Muztehab da klanio. Taj stav zastupali smeč ostalih e, Ibam Šafia i e, mnogi drugi učenjaci koji, e, v glavnom oni krvi odpoznaću žaka, koji rekao da je ta stehab da se klanio. E, imamo još dva stav učenjaka u ovom pitanju, a to je e, ono čemu imam. Uh, ima malik, uh, malikijski mezol, kaže da kaže da nije mekruh. Ima malik kaže, znači da je dozvan, nije mekruh planet. Ne kaže da je propisan demostajak, ali kaže da nije mekruh. E, imamo treći stav koji kažu da je mekruh tada klanjati. Znači i mekruh, ne kažu haram, nego mekruh. I to je stav jel, koji se prepisuje uh, uh, džunguru učenjaka. Šta je ispravnije od ovog svega što je spominuto? Ispravnije je ovo na čemu imam šafija, vidjet ćemo poslije, zato što je to namaz sa sebe Bog zavljati o Ezbal. Znači to je, tada se potrpilo, tada je došao, tada klanja, znači ima svoj razlog, povoda se klanja. Vidjet ćemo to, točno to je to namazela zadnja bitu češa. Sljedeći, sljedeći izuzetak, a to je izuzetak od ove zavrene se klanja o tri vreme, znači o tome govorim cilovine. To je klanjanje dva rekata Tawafa u Harema. Nakon što se Tawafi, vi znate, nakon što se Tawafi, no zteha bih dva rekata. I za Mekamu Ibrahima, kada Mekamu Ibrahima, onda se klanjaju bilo kojim mjestu. To dokazuju sa hadisom od Džubeir i Boteima, da kaže, da poslanik Salasana rekao, ja, Beni Abdi Benaf, la temnu ehadan tafe bihada l-bayt, u asallafi eji sa'atin šaj mine lejli eunahar. Kaže, o, dano mu ablimanav, kaže, nemojte sprečavati nikoga da čini tavaf oko ove kuće, oko Kabe, i kaže da klanja u bilo koje vrijeme u kojim hoće da klanja, od noći i dana. Znači, bilo, bilo koje vrijeme, pa, makar i ni zabranjeni vremenima. Znači, Hadith je jasan, da znači, dokazuje da, da se može bilo kad klanjati, što znači, i u zabranje vremenima. A kaže ovo, ovo se prenosi od Allah ibn abbas od Hasana, od Kuseina, od mnogi, od Selefa, od Umeta, da su oni klanjali, nas na zbiljnom stavu i da su klanjali, praktično su klanjali od bilo koje doba, znači dana i noći, i čak i u zabranje vremenima, znači dva rekata poslije talafa. I tu je stav uh, velike skupine učenjaka, da ne spominjemo, u naredim da Ashaba, i mama mezibe i tako dalje. Sljedeći izuzetak od zabrane, klanjanja o zabranim vremenima, a to je naklanjavanje propuštenih farzova. Ovdje opet govorimo o opravdanom propuštenim farzovima. A po Džunguru i neopravdano. E, šta je, je od izuzetak? nači razilazili su učenjaci e, da li je dozvoljeno neopravdano naklanjavati farzove u zabranjeni vremena. Ova tri zabranjena vremena kada je zabranjeno klanjati namaz. Pa po to pitanju ima dva poznata stava učenjaka. Eee prvi stav na, na čemu Še madžumu učenjaka kažu da je dozvoljeno naklanjavati farz namaze u zabranjenim vremenima. Da to je znači mezheb Malikijski, mezheb Šafijski, Hanbelijski Uh, to je star džunghura, ashaba i tabina. Njihov dokaz je, uh, dokaz je u to svojim hadisom, ko smo malo prije spominjen, hadisom bom tefe paleđi sa dodatkom u muslijem, već nam je asalat i neunesijaha, ko uh, prespava namaz i da ga zaborava i klanja, usaliha, neka, neka ga klanja kada se sjeti. No, a kefareta ila da, nema kefareta za, za to, nema kefareta za njeg osim to. Pa kaže, jel, ovaj hadis ukazuje na to znači, da se klanja kad se sjeti. A čovjek se može sjetiti u zabranjeno vrijeme. Znači, možete sva to ubrka s onom meselom, da li je dozvano da odgodi. Ovdje, čovje, ovdje smo, smo rekli da li je dozvano da odgudi, znači mu stehabe da klanja odmah. Kad smo rekli da je znači, ima bio imam Šafje. E, znači, ovdje kaže kada se sjeti. Što znači, ako bi se sjetio odmah dok izlazi slunce, recimo Saba namaz prespava i Dok se ono izlazi sunce ili dok ona abdesi dok šta izlazi sunce ili veče izašto sveto ono zabranjeno vrijeme dali tada klanjao da ne klanja po ovom hadisu tekstu hadisa znači nema smjedi da klanja takođe kaže u hadisu bu katadi da nebo katadi hadis vidješ ga muslim, sunca rihu o ko je došli nema tefritu tafritof el yakadati adameni salit salate hata yaji waqt uh, salati ukra pa ne hadis pomijao se nego već da je da je nemarnost obolja namaza kad čovjek u, uh, u budnom stanju neklanja namazs vedok ne nastupi namaz drugog namaza poslije njega to je nemarnost prema namazu kako došlo u hadisu kaže fa men faala dalik fa li salih hine in tabihla kaže da sigura tako kaže neka ga klanja kare hine Znači, kada Hina i Ntebi, kada bude upozoren ili on skontao za taj namaz, što znači odmah naklanja sve jedno, bilo zabranio ili ne bilo zabranio vrijeme. Uglavnom, znači, sa ova dva hadisa dokazuju, dokazuju učenjaci, sa ova dva hadisa da, da, da je nema smetnje, odnosno, da nema smetnje za klanje u zabranju vrijeme, farzovi propušteni. Uh, drugi stav učenjaka je ono na čemu je uh, hanefijski mezheb, a to je da nije dozvoljeno klanjavati farzove u zabranjenim vremenima. Uh, on to dokazuje sa hadisom koji smo također spominjali, a to je da po sonik salon sedanca sa Ibn Kacir sa Paval sabah namazi, izašlo je sunce, kaže odgodio je klanjanje, odgodio je klanjanje, kaže hata i bi'dati shams. Fodor nije podijelo sunce. Pa kaže, to ukazuje da ono odvodio da ne bi klanio u zabranjno vrijeme. Međutim, njima odgovaraju ova džunga ručenjaka na to, kažu, jel, da ovo, da ovo, Hine i Bjeddat Šems, e, e, to ukazuje da je već bilo izašlost, znači sunce, kaže, kaže, a da razok zašto je postanik sallallahu ali sredim ostavio da zašto je on e, otišao da klanja nama za nekom drugom mjestu nije bilo zbog sunca nego je rekao da je tu mekan hadara na afi shetan da je to bilo mjesto gdje, gdje nam je bio sad nama šeitan pa su promijenili to mjesto klanja na drugo mjesto a ne da bi izbjegao vrijeme, e, zabranje vrijeme klanjanja e, onda također dokazuju kaže, je analogno, ono zavru, na zavru odklanjanje na fili, zabranju odklanjati farzove, međutim, je li ličim imao sporo upšte odklanjavanje i, ovaj, pardon, ono, odi, znači, analogiju pravi na opštu na filu, kao što, zabranju odklanjati opštu na filu, kaže, zabranju odklanjati farzove. Međutim, je li, ovaj, narazke u dokazivanju i sa jednim i sa drugem. Eh, onda spominje eh, Rivajto debu Bekret'a, a shabara di anhu, da je on tako, Da je, da je da je ustao probudio se so, a da je sunce zašlo pa je e, sunce za zalazlo pakar pa je on sačekao pa je sačekao da da znači, sunce potpuno zađe pa je klanjao i e, taj revert odnosno je mu Bekrata je vjerodosan pa takođe dokazuju od kabimne udžreta da je on tako uradio da je u stvari njegov sin da je njegov sin uh e, prespao sabah namaz tako da je sunce izlaza, on se probudi, pa mu je rekao sačekaj, dok sunce izađe, se podine vsi jednog kublja pa, pa klanja. Međutim, ova, ova, o, u, u, ovom, u ovom rivajetu od, od KB muđeta ima slabosti, slabije, a, to, to je postupak jedan i drugi postupcija shaba. U svakom slučaju, Allah zna najbolji je ovaj stav na čemu je džungul učenjaka, a to je da ne ima smijete zaklanjavaju farznom manzu u zabranjenim vremenima. Da to izuzetak od zabrane. Sljedeća sela, a to je naklanjavanje Sunejta koji se klanjaju uz Farzove, znači oni potvrđeni i nepotvrđeni Sunejta. Potvrđeni Sunejti su oni dvanisti, je li tako? A koji su onda nepotvrđeni prije Kindije, znači ono dva ili četiri. Ili ono, ako se kažemo, banist, znači u Divajetu došlo da je, je deset rekata klanjaju posljednje, a u drugom Divajetu došlo da je dvanest rekata tih potvrđenih araču s sektora zilaženja to je oko podne namaza duže od znači, tako se već oko podne namaza znači dalsecutive ili 4 ima jedno i drugo da što predosa znači brahnimosimo. E po ovom pitanju, znači e po ovom pitanju imamo a, a, razilaženje dva slava učenjaka. Prvi je, na čemu su Hanefije i Hanabile oni kažu da nije dozvoljeno plaňjavati, da nije dozvoljeno plaňjavati sunete propuštene sunete da se naklanjavaju za zabranjenim vremenima. A, drugi stav je učenjaka, narodno oslanjaju se na hadis, opšte hadise koji kažu kome zabranjeno klanjati namaz u zabranjenim vremenima na tri zabranjena vremena. Drugi stav učenjaka, na čemu je analitički šafijski mezheb, kažu da je dozvoljeno a, i da je propisano naklanjati a, da nema smisla da se da se, pro, a, da se naklanjavaju suneti u zabranjenim vremenima i to dokazuju da sa sa sljedećim hadisama, s pomenčajima, a prvi je to od Umu, Umu Selemer radi, radi Allahomana, da je ona vidjela na Hadis Motefakon, ali je i poznat Hadis, vidjela u poslanika Selemer, da klanja dva rekata nakon i kin di je namazan. pitala o tome šta to klanja, pa je on rekao <تصفيق> يا بنت آ... ابي هميه كاجي إي... ركبه بونيم امهن شيركا اتكجا كاجي آ... بيتالس مي كاجو دع ركعهاتا ناكن وكنديي كاجي فانه اتاني اناس من بني عبد شمس كدور سميودي من قبيله بعد الظهر فها... آ... فهما هاتا. Kaže, pa su me zabaveni od toga da klanja dva rekata nakon povodni namaza i to su ta dva rekata. Znači naklanjavao ih poslije i kindije namaza. A, a, a, a, a poslije kindije namaza to je zabranjeno vrijeme, je li tako? A one je klanjao, naklanjavao sunete od povodni namaza. A, a Hadis je, Motefakon Alihi što znači da ovaj hadis jasno nedosutno dokazuje da je dozvoljeno naklanjavati sunnete u zabranjenim vremenima. A to nam i dokazuje još pritom da se ako je ako dozvoljeno naklanja sunete naklanjavati u zabranjenim vremenima. Pa preče da bude da bude dozvoljeno da se farzovi naklanjaju u zabranjenim vremenima. A hadis znači mu Tefef Ali Buhari Muslim. Takođe dokazuje sa hadisom od Kajs ibn Amra uh, u kojem je došlo Kaži, uh, ra re'an i rasulullahi sallam sallam u salli rekatej fež, bade se lade fež. Kaži, vidio me Allaho, poslanik sallam sallam sallam sallam uh, sallam sallam, kaži, vidio me Allaho, poslanik sallam sallam sallam, kaži, da ja klaňam dva rekata sunneta od sabah namaza, nakon što smo klanjali farz namaza. Sabah namaza. Pa me je pýtao, kaži, ma hrkani rekakani, ja kajs da su ta dva rakatak, šta su tu klanio, koja dva rakatak klanio o Qaisi. Pa sam ja rekao, ja Rasul Allah, lemakunu salaitu rakatai fajt, kaže Allah uposti, ja nisam klanio sunnete sabah namaza, znači prije farza. kaže feseketa anu, pa je zašuti, znači ni ništa rekao. Urivaju tu, felem yunkir dalika ali, kaže pa nije to, nije to prigovorio na to što je uradio. Uh, ovaj hadis bilježi ga je Budavud, Tirzmizi i Ahmed. Uh, a, u ovom rivajetu koju on spominje je, je, je morsel po nekim ošenjacima, bilježi ga je Hakim i Beheki. Uglavnom, ima, ima mnogo rivajeta koji se spominju pa su velika skupina učenjaka hadisa kaže sa na osam skupine mnoštva tih rihajeta da se diže da se diže na stepen hadisa privatlj bog johasan znači dizije se na stepen iako on ima znači slabosti da se diže na stepen privatlj kada isa pogotovo je što što ga podupiri i ovaj hadis kojom priđe do spomena da poslanik sallallahu alejhi ve sellem naslanjao posle kinije namaza naklanjao sunnete povodne namaza Uh, ako bi nego stvrdio, pa dobro, može je to bilo izuzetak. Hossusije, specifično za poslanika, salalo, sad naglanja dva rekata posle uh, kinije namaza, znači on nam kažemo dobro daje dokaze, je to specifično za njega. Ono, sve što on radi, nama je propis, onda ga u tome i on je nama uzor i ona pokazuje gašnjavu vjeru. Osim što on naglasi da je to za njeg. a to se je dešavalo u stvari koje je specifične za njega, on naglasi, u, u, došlo je naglašeno, on sam pojasni da da se taj propis viži samo za njega. Uglavnom ovaj stav Allah zna najbolji, znači na osnovu argumena taj dokaz je bliže ispravno da je dozvoljeno naplanjavati sunnete u zabranje vremenima. E, sad nam ono što smo spomenuli, vizan sa dženazu, a to je da li je dozvoljeno planjati dženazu nakon sabah namaza i, i kindiru. <hum> Mi danas imamo praksu. Mi danas imamo praksu tako vglednom onaj džanazice kod nás klanjaju poslijek Indija. Bar sam ja tako pristavao, ja. opet zavisi od mjesta do mesta. I to klanja se od tako, ovaj, tako, klanja se dođa prilike tako. Klanja se to zbog ljudi što radi u firmi, tam se oni vrátili. Klanja se... Ovaj, Odese kanjasu ako imabui zjamja, znači plaňa se i Indija, pa se teko onda uzme umrli i odnese na mezari, plaňa se je na za i kopas. Takova čisto praksa. Uglavnom po ovom pitanju, znači spomen učeniaci Ibn Hudamenov kaže: "Edzma udama Allah dževaze ba'de salate subh-i vadas." Kaže, kaže složnjisu učeniaci da je dozvoljeno plaňati jenazu nakon na nakon sabah namaza i nakon ikindije namaza. Ali se razilaze oko ona tri zabranja vremena koja su bila spomenuta u hadisu Ukba ibn Amira. Koja su to tri zabranja? Ako se sjećate, znači, kada je sunce na polovini neba, pa dok se nagli prema zapadu, onda kada, kada izlazi sunce, izađe, dok se ne podigne na na vesindu koplja i e, posle Kindi znači e, kada prije pred sami zalazak idog ne zače znači to ostaje privremeno kako je se razilo znači to su ona kratka vremena e, kako neki učinjavac kaže gdje, gdje je gdje strožija zabrana klanjanja to je neki po nekih učitelja strožija zabrana klanjanja nego posle Kindi pa do tog vremena ili posle sabaha do do, do zalaska sunca pravi razliku zbog ovog hadisa od ovog namira. Znači, razilazi se da li je dozvoljno u vremena. Pa imamo dva stava učenjaka, jedni kažu, pojednom stavu učenjaka nije dozvoljno oklanjati u ovim vremenima, a to je stav Hanefijskog mezeba, Malikijskog i Hanbelijskog i kažu da je to stav umura učenjaka zbog ovog hadisa koje smo spomenuli, jer kažu on jasno kao zina zapravo i kaže da da im poslanik Salomon zabranio. Drugi stav učenjaka kaže da je dozvoljeno. A to je narod postuje svoje pet i ima šafija. Ko drugi nego šafi. Zašto? Kažu zato što je to vrijeme i uh, zapadete da izna kaže on to zove kaže salatu za za sebe ili za je sb. To je namaz koji ima svoj povod. Naši deslo se ta talga doslovno tad ona treba klanjati i tada se klanja. Naći nije oči da kaže ni opštana fila. Euh pa po Pita znači bliže bilo ono čemu je stav zbog i stav Džungura Ovčeniaka zbog jasnoči hadisa, a opet i e, i stav Ima Šafija ima osnova jer ovaj znači opet ako se desi tako da takve okolnosti da u to vrijeme se baš potrafi da ljudi treba dođu i da se potrafi da treba ih Opet je bliže je, da se treba držati međunguru čunjaka, da se da treba izbjeći to vrijeme, to je kratko vrijeme, nije to dugo vrijeme, znači, nije ga teško izbjeći da se klanja. Znači, ne treba ovo dugo vrijeme dok sunce spodne za jedno koplje i pre sami izalak za sunce dok ne, ne, ne, ne krenje sa polovine nema. To je kratko vrijeme i ne treba, znači, to je neki 5-10 minuta i lahko je sačekati i to ne utječe je, na, na sam proces ukopavanja osobe. E sad dolazi i završavamo na selo, a to je pitanje ono, jel a, namazi, znači slijede, to je neko šestog dođe, od bilo predloga petog džen, dženaza, nakon, nakon sabahek Indija, ovo je šesti izuzetak, a to su namazi koji imaju povod. Zavato asbab. Namazi koji imaju povod da se klanjaju. A, povod u zmislu da, da dođe situaciju da ga treba klanjati. A, a potrefi se da bude u Uh, u zabranjeno vrijeme. Da li je dozvoljeno flaňjati poput heret od mešeca? Čovjek dođe u meš, dođe u mešć, duđi, je, a bude zabranjeno vrijeme. E uh, da li dozvolo tak flaňjati? Nač, a to je da govorimo zabranjeno vrijeme, znači ono odesmo posle kinine namaza do duže, posle kinine namaza do do akšama, do sunca nego znači. To je zabranjeno vrijeme. Da li dozvolo tak heret mes? Ili uh, ili uh, sunete dva rekata posle aftera, kad možemo se flaňjati? Pošto da što godismo kod Marije i muslima. A, I slični namaz, spomeničemo i mm. Sa kojima se dokazuje. Znači, a, nazivaju se namazi sa povodom. Da li, da li su oni, da se oni klanjaju, da li su oni izuzeta kod ove zaprani? Po tom pitanju imamo, znači, a, stav džumura učenjaka koji kažu da nije dozvoljeno klanjati a, namaze s povodom u zabranjenim vremenima. A na tome je, e, hanefijski mezeb i e, poznat stav unutar e, hanbelijskog mezeba, iako ima i drugi stav. I on naravno dokazuju sa ovim hadijsima zabrane klanjanja u tim vremenima. Drugi stav učenjaka, a to opšte poznati stav e, šafijskog mezeba. Inači šafije su svim ovim meselama do sad vidite da su izdvojili po ovom pitanju klanjanja u zabranju vremenima. Znači, to je šafijski mezeb i rivajet unutar hanbelijskog mezeva. A malikijski također imaju dva stava. Znači, na ovom, na ovom stavu drugom, znači, ćemo, ćemo je poznat šafijski mezeb, da je, da je dozvoljeno klanjati namaze sa povodom u zabranju vremenima. Koji to namaze sa povodom? Znači, sad ćemo ovdje, kad spomenemo argumente od imama šafije, time ćemo ispomenuti te namaze. On dokazuje sti ti koji su došlo u hadisima, verodoslije da je klamio poslanice na način. Što znači da su izzeci. Prvo, znači prvi dokaz, kaže, to su znači, dva rekata, ne spominju hadisa, znači kada ćemo To su dva rekata, poslije tavafa. Došlo u hadisu da se klamio. U bilo koju daba danače. Drugi dokaz je, kaže, dva rekata nakon abdesta. Jer je u hadisu, u kojem je prvenesen taj hadid, uh, propisan stup namaze, došlo, kaže, eni en lem eter taher. Bilal, to znači riječ o Bilal i još on hadis kaže da sam nisam znao ne znam čime se zaslužio toliko da ređo kada je vidio jedno u džanetu, pa on spomenuo jel ne znam ništa posebno kaže osim ovo pa spominem kaže in lam tata tahur tuhur fi saati min leilin aw Kaže ja kaže ne očisti u smislu uzme abdest <hýk> ili musul. Kaže fi saatin min leilin aw bilo koje vrijeme od noći i dana illa salatu bedal to kaže. A da neklanja a da ne klanjan kaži sa, sa tim abdestom mak u tebelinu, ono što mi je uh, propisano da klanju, odnosno ovdje je reč o dva rekata koji klanja nakon, nakon uh, abdesta, kada uzme abdest. A spomenuo je ovdje, bila, ali nije ga poslanih srnog korijora koji ne možeš tu u zabranju vremenova. Znači, u bilo koji doba, dana i noći. Uh, treći dokaz klanjanje uh, Salatu kusufa. A to je, šta, pomraćenje sunca ili mjeseca? Pomraćenje sunca. U hadisu je došlo, u vjeru osu, u hadisu je došlo, kaže kada ga vidite, kada vidite pomraćenje, od straha idite klanjati. Idite klanjanak. Uglavnom, vrećenom, znači, da onda, da se to pojavlja, se klanja. Znači, bez obzira kad se to desilo. Znači, u zabranje vremena ili u uh, ili u nezabranje vremena. Uh, također, kaže, dokaz je peti dokaz, a to je da je klanjao poslanjih salam sredomu tefe tefetaleji. Klanjao je o sunete, podne namaza, nakonik Indije, kada je zabranja vreme. Šesti argument, a to je... Klanjanje dženazi, dženazi namaza, pojidžmao učenjaka, nakon, nakon sabah namaza i, i kindije namaza, osim onog što se razilazi mi ono se razilazimo. Kaže, imam šafija, kaže, ovih šest argumentata u kojima došli izuzetak od te zabranu, ukazuju da su to namazi s povodom koji kada dođe njihov povoda se klanjaju zabranjen vremenima a potom možemo dodati onaj hadis od Jezida ibn Asveda. Redusan hadis. Inshallah redusan ima ima odriđene razine njega u kojem je došlo da je da je ovaj Asham kaže da je sa Allahovim poslanikom sallallahu alajhi wasallam klanjao sabah namaz u našetu, hajte obir za za vrijeme adža. Kaže nakon što su počnjali namaz, kaže Feida Ređulani fi akhirin nas. Lamiusali. Kaže kad među uh, kaže namaz men namaz, kaže kad među ljudima ima na kraju ljudi, kaže, ima dvojica, kaže ne isklanjaju u opštu namazu. Pa utje bi ima. Kaže pa su ih doveli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa on rekao: "Ma mena akuma antu salliyama." Šta vam se spriječilo da klanjate sabaha? Znaci sabah namaz fars. Pa kaže, on ja Rasulallah, kunna qad salina firihada. Alah, posle, nismo klanjali sada namaz uh, u našim šatorima, tamo gdje boravimo. Pa kaže njima, posle, nismo, ne kaže, felate fada, nemojte to raditi. Ida salituma firihadikuma. Kaže, kada klanjate uh, u vašim mjestima gdje boravite, thume eteituma mešćet džematin. Kaže, a zatim dođete gdje se klanja u mešćidu džematu. Kaže, فَسَلِّيَ مَعْهُمْ Tlanjajte sa njim, sa džimatom. فَإِنَّهَا لَكُمَ نَافِلَ Jer tur je vama na fila. E, kaže e, imam Khattabi ina, kaže da inha inahalekum na fila kaže da je vama na fila. Na fila znači dobrovoni namaz. Kaže je dokaz da se dobrovoni namaz da ga dozvoljno tlanjati nakon nakon saba namaza prije nešto sunce izađe. I da Kane lahasen kada ima povodak. Ovde je povod bio šta? Da su došli a ovi klanjani. Znači, Naći oni zanijete na filu, a ovi klanjaju faksa. Oni su već klanjali, klanjaju sabana znači po pravilu njima je zabranjeno vrijeme ne, bi, ne bilo dozvoljeno da klanjaju. Međutim pošto to po došli su da da ovi klanjaju džamatu, da ne bi izvodilo se ne klanja van džamate, buste habio da klanja. I onda je propisano da klanjaju sa njima, a zanijete na filu klanjaju za imamata ovo je jedno dokaz ono da se može biti razni ne da se planja za malo e, Allah zna najbolji znači ovo ovaj svi hadisovi što smo navedu dokazuje da i nam Šafija po pitanju naj da stavi nama Šafi i drugi učenjaci nama Ahmeda u rivajetu i drugi, nogi savrmoćeni naci su na ovom stavu, da ne navodim, o, da je znači, ovaj stav ispra, ispravan i bliži da, spri, da se radi e, po njemu u praksi, a to je da se namaze sa povodom, da je namaze s povodom dozvoljno klanjati u zabranjenim vremenima. I spomenuti koji, koji su to namaze u tome. Ogotovo nam je bitno to šta? Naklenjavanje, znači naklenjavanje ili sunnita, ili farzova ili tehijetu, meščida, ili drugi namaze, barekata, posle abnjesta i tome svično a uh, monemirage shanadan povet poveća fip uvjeri da vam su učeni svojim iskrenim vjernicima svanak allahumma zabant kešadanat